протрухлих веранд. І чому ця вродлива панна, обличчя якої щемно вразило серце, вмить зникало з пам'яті, коли Іван опускав голову, не маючи сили витримати погляду її очей, які мали колір глибокого виру. Вагилевич не міг збагнути, для чого ця дівчина шукала його, і чому посмутнішала, знайшовши, утямлював лише одне. Його нарешті Настигло кохання, якого він так довго шукав серед попівських родин, багатих надочок-відданиць, у богемних товариствах, неодружених абсульвентів семінарій, на муських вулицях. Не знаходив. А любов прийшла до нього нешукана. Та звідки, з яких світів? З грозових хмар, очин літавиць, з русальних і гровищ у тихих заводях, з лісових нетрів. З рахманських країв, де пливуть солодкі ріки, І нема там ні вітрів, ні бур, Лише лінивий спокій І незворушна краса привісної природи. Чи може з міського дна Ще бруднішого, ніж обікація Мацейової? Та все одно вона сама прийшла як доля, І я не хочу випустити її, А не знаю, як ув'язнити, Бо літавиці проникають крізь скали, Крізь й зачинені вікна, Для них немає перепон. Ось ця, нечутно зайшла, і нечутно вийти зуміє. Іван закрив долонями записаний папір, на якому ожила генеалогія роду Дуніних Борковських. І він, невисвічений і безробітний теолог, принесе графові Юзефові важливий для нього родинний документ, за який авторові щось перепаде. Іван з тривогою глянув на стосик книжок, а там Лелевель, Гердер, Словацький, Максимович, Шафарик, Колар, «Слово о полку, і все це разом може зітліти від вроди і чарів літавиці. Але вона не чарувала, була поземному опечалена, і по освітленій її щоці покотилася сльоза. «Що з вами?» – ледве чудно спитав Вагелевич, все ще побоюючись сполохати видиво. «Вас хтось скривдив?» «Вас скривдять», – схлипнула вона. «І я не можу, не буду, не розумію. Ви хочете мені допомогти?» Може, ви та сильна жінка, якої я шукаю, бо сам кволий єсмь, Гражина, Ольга, Ярославна, Ядвіга, ощасливлена духовною міццю. Кажіть же, я піду з вами. Вона простягнула обидві руки, перехилилася через стіл, взяла в долоні його обличчя і прошепотіла, гаряче дихаючи. Я думала, ти сильний, нахабний, жорстокий. Так мені про тебе говорили. І я мала упокорити тебе. А ти слабкіший за мене, і мені тебе жаль. Ти вважаєш, що жінка має бути сильною, господиною, Бергіною, Матроною, як про це співається в піснях. Тобі здається певно, що жінка прагне бути незалежною, як це проповідують девотки у романтичних книгах. Ти шукаєш Міцкевичевої воїх гражини, княгині Ольги, королеви Ядвіги, а то все неправда. Глянь на мене, слабку і ніжну. І через те, на зраду, здатно. А чи ж то не мені спотребилась би твоя сила, якби ти її мав? Жінка ніколи не може знайти свого щастя у жіночій волі, тільки в залежності від сильного мужчини, який вартий того, щоб його кохати. «Я ж не такий», – проказав крізь хрипоту Вагилевич, цілуючи дівочі пальці, що лукали по його щоках. «Не такий, ні. Тебе легко сміятись, поплюжити, знищити». Я не хочу. Не буду. Чого ти не хочеш? І чому водно повторюєш ці слова? Послухай мене. Чужо віддалилася літавиця. Я твоя лиха доля. Але доброю можу бути, коли станеш сильнішим за мене. Ти залишишся зі мною? Ні. Не зроблю цього. Здобувай силу в тузі. Тобі потрібна сила. Чи не може немічний стати великим? Моє ім'я Юлія. «Не йди за мною». Літавиця вийшла так тихо, як зайшла, і Івану мить забув її образ. Проте рочі, це перевтома подумав, мої привиди знаходять мене навіть у шопі Мацейової. Не був, проте, упевнений, що зеленоволоса панна йому примарилася, адже виразно чув, як стукнули двері, і по східцях протупотіли тихі кроки. Він схопився за столика, кинувся до виходу, його ніздрів ловили ніжний жіночий запах. Тут таки була жінка, вигукнув він, і її ім'я Юлія. Крізь рожеві мариння Вагелевич чув усе, що говорив Сухоровський. Його мова була плинна і тиха, лише в ряди води переривалися голосним понукуванням на шкапенят, а часте поляскування пугою служило, мов би, контрапунктом, який в'язав докупи розхристані фрагменти розповіді. Балагула, оповідаючи, забував про попутника. Як снувалися його думки, так і вимовлялися. Мова візника була для Вагелевича химерна і цікава. Там, Дунай, добігаючи до моря, одігнав від себе на причорноморське болотисте понизя три рукави, три тихі лимани, а між Сулинським і Святогеоргіївським, недалеко Картелеза, знайшли собі пристанівок очаретіні курені та бордеї запорізьких ізгоїв, утікачів від турецької розправи. Цю жевинку колишньої за Дунайської січі не відразу знайшов Сухоровський, причаливши спочатку своїм човном до берега річки Дунавець, що впадала в гирло Святого Георгія, там, де колись стояла січ.